Вітер. Вітер це рух повітря над поверхнею землі. За силою він може змінюватися від легкого вранішнього призу до руйнівного урагану чи смерчу. Вітер являє собою рух повітряних потоків із зони високого тиску в зону низького. Вітри називаються за сторонами світу, звідки вони дмуть. Так, північний вітер дме з півночі. Вітри гарячі й холодні. Стійкі повітряні течії, пасати та мусони, виникають у наслідок нерівномірного нагрівання поверхні землі сонячними променями. Поблизу екватора сонце перебуває майже в зеніті, так що суша і море одержують максимальну кількість тепла. Тепле повітря піднімається вгору і тисне на поверхню землі не так сильно. У результаті виникає зона низького тиску. Далі від екватора Холодне, важче повітря впускається на землю, створюючи зону високого тиску. Холодне повітря переміщується над поверхнею землі із зони високого тиску в зону низького. Так виникає вітер. Місцеві вітри Місцеві вітри виникають під впливом погодних умов та рельєфу місцевості. Земля нагрівається і холоне швидше, ніж вода. Це й викликає появу легких бризів на берегах морів та озер. Вдень земля нагрівається, гаряче повітря над нею піднімається, а його місце займає вологий вітер з моря, що викликає появу прохолодного бризу. Вночі ж земля швидко холоне, повітря над нею опускається, прямуючи до моря. Місцеві вітри виникають і в районах гір, особливо там, де є льодовики. Вночі... Холодне, важке повітря стікає по схилах гір до найближчих низовин. Ілюстрації. Усередині циклону. Циклонами називають тропічні урагани, які формуються над теплими морями. Воронка, утворена вихорами повітря з розовими хмарами, що піднімаються на висоту до 16 км. Може досягати в поперечнику тисячі кілометрів. Швидкість вітру в епіцентрі циклону перевищує 300 км на годину, а весь циклон, звичайно, переміщується над океаном зі швидкістю близько 25 км на годину. На суші циклони викликають жахливі руйнування. Сонце найсильніше гріє в тропіках, де його промені падають майже перпендикулярно. З наближенням до полюсів – Сонячне проміння падає на землю, дедалі похиліше і дає менше тепла. Урагани утворюються наприкінці літа та восени в теплих регіонах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, а потім рухаються вздовж узбережжя на захід. Тихий океан Тайфуни Квітень-Грудень Циклони Травень-Грудень Урагани Грудень-квітень Атлантичний океан Урагани Серпень-жовтень Індійський океан Циклони Грудень-квітень